Io iralur eta miren ibargarai ditugu gomitak panxika arambide zurekin epizeria sosiala zaritzeko. Epizeria sosial bat, behar bat, uh, ote da, uh, barnekaldean, hori dena beraz ikusiko uh, dugu zurekin panxika arambidean lor da kude No gain gelditzen da epizzeria soziala, nola montatu duzue hori? Lehenik izan da bat. Go gogoetabat Gogoetabat hori, egunemana izan da hemen, hemen garazita ba egorin, bolondrez dien uh, jendekilan, bolondrez horietan, badira baizukur katolikean direnak, beste batzu uh, koharruzean, kulutze gorrian direnak, eta beste batzu uh, bioseko estatuetan direnak bon, heik denak elkartu dira, eta emek emek elkartu bat montatu da eta elkarte hortan ere parte hartu dute, hemengo lekuko hautet batzuk eta beraz proietua gogoetatua izan da haszitant uh, so sozialekilan eta beraz bon uh, proietua pensatuuta beharzen uh, diruaa atzeman, horren egiteko bas zien tresnak erosteko uh, beste epizzeia bat bezalabita tresnak bas erosteko frigo konsolateur talako uza batzu eta gero eban gauzak merkeago direelakoan diela lakotzben dirua behar da eh, gauza horrien pagatzeko orduan diru hori nokekartzen. Parterik handiena ekartzen du herri elkargoak Eta beste diru parte bat ekartzen du kontxilu generalak Ez da Esta bezala uh, Elkartea eta elkartek ideak duzu ekudeatzen Hor herri elkargo eta kontxilu horoko jaren gain gelditzen da ala ere Ebe hor, konpazinebon, uh, dirua eta herri uh, uh, elkargoak ekartzen du Kontxilu generalak likilan. Bainan, gerua kompatzene, dosierak uh, ez ditu epiziriak uh, uh, tratatzen. Dosierak uh, asistant sozialek tratatzen dituzte. Erna ibeita, norbait nekesian da eta nekesian delakoz joiten da asistant sozialaren nekusterat. Asistant hak badu uh, bon, badu itu paper batzu betatzeko eta jarek du ikusten kriteri batzuan arabera, jende harek uh, baduenez dretxoa edo ez uh, epiziriare diteko. Eta, bon, dretxo horren arabera jendea onartua da epizirian edo ez da onartua, baina eh, asistantzo zilarek ilan behar du jendehak proietu bat deliberatu eta ikusi proiektu hori noraino uh, ere manen duen. Eta beraz, proiektu horiek heldu uh, dira, do, dozie horiek heldu dira gero epizidia dat, baina guk bolondresek proiektu, ezo jende horien doziara kestitugu ezagutzen, horiek profesionalek dituzte bakarrik ezagutzen, eta dozie horien segida uh, epizidia baitan, ek, langile batek egiten du, hori da minen ibargerai, eta beraz, minen ibargerai du lan, uh, lan horiek inen, asistant sozialak ilan, erena eba eta suidi sozial hori, eh, uh, mirenek du eginen. Ara, subi lana eta kontxe lana ere nolazbait eginen duzu uh, mirene ibargarai. Asiazira laniana? Bai, bai, baduak hilabete bat asiak girela. Mm. Gosoki, bainana, hasiak. Zomat uh, doziak baduzu edo, zomat kide badira momentoko? Momenton badira emez horzi, jakinez uh, abendu arte uh, gehienez arzelankin intieno goi. Ara. Beraz nola funtzionatu kodeta ser risanena souvet lana c si laguntza gunza monta et karikodi Beraz pillo que rando nik uh, laguntza gunza la gunza ekartzen dut pentsatzeniz betena Uh, gero ateliejak ere propusatuko ditut uh, pentsatu dugu ere importantazela jendenzat hagemana uh, be, sortzea bere artean beraz uh, atxalde untan badugu lehen bilkura bat, entsatuko gira elgarrekin, familiekin uh, tematika batzu uh, hautatzea eta gero ateliejak uh, muntatzea beraz izaitelanda uh, ateraldi bat, uh, estetika ateliejak, kosina uh, elgarrekin uh, baskari bat antolatzea, elgarrekin bon, berkinik uzkiko dogo eta gero uh, be busheta kudeaketan ere zerbait uh, ekartzelan dut ba gero ikusten dugu ere aztentsozialekin Ara, eta gero haste hart guziz e, idokitzen baitugu um, magasina, epizeria, hor niz ere uh, ajerainzat, familiekin ere baduta jeman horri, beraz uh, ara, peskat denetaik egiten dut. Elburua baita azkenian, zailta diren familia hauek atera batzuen bat laguntzea? Bai, hori da Peiak eh, ejanduen bezala eh, eh, Familia bako beraz badu proiektu bat Eta hiru betez Edo seiila betez Elgarrekin eh, ere maiten dugu Zinez pertsona afen, Dendeaz da bakarrik Gu hor eh, Bere komisjonak egiten ditu eh, dendan Baina eh, Ogen inguruan bada zinez laguntza bat Tailexak eh, Laguntza soziala Zinez da uh, giro lagungarri bat Normalki Konfientza okay hageman bat, ere, sortzen duzu, beraz, yeah. e, beheretan diren ediende horiekin. Bai, hor, ara, emeki eh? emeki aseagira, Familiak Institutoin ezagutzen, uh, baina, momentoan txendizendu tala ere, goxuki direla, konten dira, beraz, ara, bako bere marka kaxen ditu. E, iru hilabete, doze hilabeteko EPA askida, batzutan, uh, ateratzeko, dozexbait zerbait lortzeko. Mm -hmm. Be, espero, espero, berentzat beren ere, uh, gero asistant sozialak uh, proiektua lantzen duelarrik familiarekin, uh, nahi baduzu uh, beren proiektua ere kondatuada diru, fin, diruz, nahi ba dozu. Beraz, normalki, iru hilabetez eta se hilabetez lagundua izaitelanda, gero, uh, ara, da ikusi... Uh, Beaz, hemen barnek ere, grasia bai guring lehen aldia da episeria soziala irekitzen dela. Baina nolako adibideak badira bestelikoetan iria un bereziki emaitzak lortzen dituzte? Bai, bai. Hau lanere bada bat, ara? eta emaitzak bai badira, galdea bada, eh, uh, biztanena jendea ara zailtasunetan da gehiota gehiot, eta maleruski bai, <laughs> galdeak badira eta emaitzak ere ne dago da ipatsanaluko peio ez mundu hortan baitzira azkar ikusi duzu azken urte hauetan uh, pobrezia prekalitatea goititzen bakhne helimo hauetan? Bajo, hori gertzen da e, hemen, eta u, uste estenari istripu bat gertatzen zakolarik er, edo lan gabizia, edo osagari istripu bat, edo zolako zerbait prekaritateerat bizik ifite leratzen da, eta horat leratzen direnak dira ainitzaldiz emaztekiak, konpazene, kuple bat behesten da eta emazteak bakarrik gelditzen da e, hor bat bi edo hiruekin, e, eta dirushartzerik e, gabe edo gutirekin eta beraz, hor bizik behiti lehratzen da, filbizikifite le, le behiti lehratua da eta jortakoz da, memento jortan horri zan behar, diende horiek laguntze tipi baten emeiteko ezen anitzaldiz gauza gutirekin berriz uh, burua uh, atxatzen dute Beraz, miren, bukatzeko eh, berbada, ejanduzu eh, so aztertetan idekia de la epiziria, nun kokatzen da nola egiten aldute jendeek ere, dosierak pausatzeko edo... Beraz, euh, epiziria da hori um, de berge karikan? Hara, sui nekajio maren kajikian ez da lehengu gaxnate gian, hori lehengu gaxnate gian bai Hara, uh, eta gero dozi ejentzat uh, behi jandugun bezala guk, guk e, doziak ez ditugu montatzen beraz, uh, pe, fe, familiak pertsonak berdu asistant sozialari uh, aipatu, galdea egin eta gero berak dute elgarrikin ikusiko ea uh, ditelan direnez eta epizidia sozialoktan zer horkitzen da azken jana? Beraz, bada magasina beraz, uh, produktuakineen eh? badira fruitoak, balaskiak, eh? fa den etaki bada, normalki. Eta gero eh, onduan bada boulego partea eta non egiten ditugun non eginen ditugun tailejak eta bilkurak era isodua Aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gomita bat. Eta sortziak eta hama dira goizberrin segitzen dugu euskal iratietan gure bi gomitek ilan. Pio eta miren ibar gara epan txikara mideren mink joan betire horretazen dugu epiziria sozial bat aipatzen dugula. Bistan denan jenuke jakin ere, nondik elduden epiziria horretan proposatzen duzuen janari edo gatz, bi pergoreak nondik eldudira. Beraz badira hiru itugi, beraz bada alenik bank alimantex, gero Carrefour. Eta gero uh, beste produktuak zareha uh, elkarteak ditu uh, berak uh, erusten, harra eta xaltzen dira merkeago hale ere presio usaiaz aspiko presio batean bai euh, apeu preaz gutiko drabera familiak pagatzendu euh, euneko ugo, ugoia euh, leheneko presioa ari buruz fe, ara eta bon euh, zarea elkarte hori muntatu badimada exandugu baze laerri elkarkoa eta kontxe iru horoko ha horren euh, bahnean mainan beste laguntza batzu ere behar izan dituzue pentsatzu tolako proiektuaren ere maiteko bai goztien ea ipatu dugu euh, erilkargoa eta kontsidur nirelala jorek beraz ekartzen dute dilua funksionamenduaren dako, herne eh? gita dilua ekartzen dute langilearen uh, pagatzeko eta erusi behar ditugun gauzen erosteko baina hortaz aparte, uh, badira investizamenduak eginek izan direnak uh, beraz konjulatör uh, uh, eta bon tresna handan beste pisiria bat delakoan be, delakotz, uh, behar da besteak bezala izan, eh? eta legaren behar ditugu gauzak merkatuan ezari eta beraz bon, horrukan diru iturri handenean bat da orduan herrenitzen nor diren bon hor badak kredia agrikola lekuko kredia ekloak hemenago ko dilu lagun savat gero bada caisse uh, de location familiale bada ere mutualité sociale agricole uh, jeunesse sport eta uh, paueko emaus belan lagun sari esker uh, erosial izan ditugu ditugun tresnak Bururatzeko, jandezagun eh, behar bada, ez eh, dela konkurrentziarik, jandezagun bihotzeko oztatuak eta eh, bankalimanter, eh, eta epizeria sozialen hartzen, alderantziz, zu eh, bilan bat izan daiteke, edo zu bi bide bat? Eh, ma, ho hori da, eh? Eta, eh, beraz, eh, egun, eh, bihotzeko oztatuak egiten duten lana edo zuko katolik egitek egiten duena lan, horik beharrezkoak dira, ernaibeta, oso ki, nekizianen jendea, depanatzen du, eh, beharrezko, Epizidioak da u, urat, beste urras bat uh, Egin aden lan horren kompletatzeko edo laguntzeko Eta horren uh, epizidiaren berezitasuna da uh, Beaz zuk ere errandu zu, subia izena errandu zu Horri da uh, zinez jendearen dako bat Egin jende eta jendea prikaritatean da, dificultatean da Eta zubi horri esker bere behaz, uh, be, beste bizi normal bat lotzen ahal da edo espehantxauri emaiten zako. Eh? Eta beraz, jendea bi, e, zinez bilakatzen da bere biziaren aktore. Eta beraz, bere biziaren aktore bilakatzen delakotz, eben, senditzen du, bon, biziak e, zerbait balio duela, eta orainu norbait izahiten ahaldela e, bere, bere bigetan, eta bere aurren bigetan, eta sozietatearen e, aintzinean. Ebe, mire esker, bihez zarea elkartea orkesturik eta epizeria sozialogen lana esplikaturik mire esker. Eh? Mire esker zuri. Mire esker zuri. Peio eta mire nibar gara jantzutan genituen beraz, jakizu ebe jitzan zunga iduzula hori atsaldeuntan e, kulturala eman gizuna haintzin, eta internetan ere bai euskalik jatian webgunean. Bai eta zurtsiek eta laurdean goizberien euskalik hatietan zuzenean gira eta Gure hasteuntako gomitari bere askenitzaizan enda Maria Andreuret Bigabai buraxo elkarteko okidea Zuri, beraz, gaur sek kantu entzunen dugu Egun hainuke entzun, bom de bal Oksitandar nesker bat zuen, taldearen Parle patua deitzen den kantua Eta kantu hau Bo, eta ajunta eta erosian emmana da, mainan aipatzen du e, nola. E, nola izaiten alden gazte baten ezin bere aitamen edo bere buraxuen eta uh, lenguaya ikaxia, hara. Beraz uh, konatzen du nola uh, bere uh, aitamek edo bere familiak, uh, ez dakoten txekulan izan bere hizkuntza hor, oksitan darada do biahnua do ez dakitzoin mainan ez, nola uh, beh, batek uh, zakien, bestiek etzuen nahi, bestia ez dakio hor, ordean uh, mila razoin engatik bestu sekulani ikasia izan uh, bere txiko hizkuntza hori eta bona dejadogan ikuste zeneta eskoalegian ere, bedoi bat hola gertatzen maiita. <gülüyor>